Və biz e, kesən dərsdə e, İmam Buxari e, Rəhmallanın e, səhi kitabı əsərində deməli, e, iman yəni, kitabına yetişmişdik və biz orada e, müəllifin gətirdiyi ailəri qeyd elədik və sonra Ömər İbn Abdüləziz Rəhmallun da rəyin e, dediyin sözlərin gətirdi və onları yüngül də olsa yanatçıladıq və sonra biz qalmışdıq İbrahim əleyhissalamın yəni, dediyində. Və müəllif İmam Buxar Rəhmələ buyuruyor ki, Və İbrahimu və ləkin liyyətməin nə qalbi. İbrahim ə.səlam dedi ki, lakin qəlbim mutmain olsun deyə. Və e, şək yoxdur ki, İbrahim ə.səlam bu qissası, yəni Bəqərə surəsində olan qissadır. Hansı ki, İbrahim ə.səlam Allah subhanətə alə e, istəyir ki, Allah ona ölünü necə diriltdiyin ona göstərsin. Və İbrahim ə.sələmə Allah ə.sələ sual edir ki, yəni sən yəni bunda e, şəkdəsən, şübhədəsən, yoxsa niyə görə sorsan, məhz İbrahim ə.sələm deyir ki, illiyyətmə qalbi qalbim mutmain olsun deyə. Və bu ayənin təfsində də e, Mücahid buyurur ki, li əzdədə iməni ilə iməni, yəni imanımın üzərini imanımın qalxsın deyə Mücahid bunu bu cür təfsir edir və Səl-i də bunu bu cür təfsir edir ki, əliyəzdə də yəqinliyi, yəni yəqinliyim, yəqinlik artsın deyə. Yəni İbrahim əleyhissəlamın soruşduğu şübhədən deyil, sadəcə imanın üzərinə imanın qalxması, artması və eyni zamanda özündə olan yəqinliyini daha da artması idi ki, və müəllif də bu ayəni bu bölmədə bu baxımdan gətirib, çünki müəllif bölmə növünə qeyd etdiyi kimi imanın qalxıb və düşməsini etiqadının daşı və bu da əhlüsünnənin etiqadıdır. Və sonra müəlif gətirir ki, və qalə muad, iclis binə müminu səətən. Muazi bin Cəbəl dedi ki, bizimlə otur, bir, bir saat otur. Yəni, bir saat, e, hansı hədislərdə ki, saat sözü gəlib, o bizim indiki kimi bir saatımız 60 dəqiqə məsələsidir. Ərəblərdə, ümumiyyətlə, e, məsələn, İslam şəriyyətinə biz namazların vaxtına baxsaq, süb, işraq, duha, zöhür, əsr. Məğrib, işa, salat uleyri və s. Bütün bunlar hamısı həmən vaxtın adına verilən namazdır. Aydındır. Çünki bəziləri elə başa çürür ki, deyir, məğrib niyə görə məğribdir, işraq niyə görə işraqdır, zöhr niyə görə zöhr, əsr niyə görə əsrdir. Bunlar hamısı ərəblərdə vaxtdır. Məsəl onlar deyəndə ki, bir saat oturaq, yəni bir saat 60 təqiqə edilmək deyil. Yəni, həmən günün, həmən vaxtın müəyyən bir hissəsini. Deyəcək ki, e, biz səhədə də Peyğambər s.ə.və gəlib dirlək ki, ya Rasulallah, e, biz sənin yanında olanda elə bir mələkləri görülmüş kimi oluruq, sənin yanına canı yenə imanı zəif, dünyaya başımı imanımız imanımı zəifləyir. Və Peyğəlisəm deyir ki, e, lakindir like səhətən səətən yəni hər şeyə bir vaxt ayırın, biraz az-bir yəni bütün vaxtıbı ticahətdə dünyanı qazanmağa sərf eləmək, bütün vaxtıbı meçiddə oturmağa sərf eləmək, bütün vaxtıbı, övladına sərf eləmə. Bütün vaxtı zövcə ilə vaxt keçməyə sərf eləmə. Hər şeyin nəyi var, öz vaxtı var. Və bu baxımdan da saat deyəndə orada 60 dəqiqə nəzərdə tutulmur. Və müəllif İbn Əbiz İncəbə İb rədiyallahu sözün gətirir ki, deyir, iclis binə nu minu, der, bizimlə otur, biraz otur, iman biraz, ə, iman edək. Yəni imamımızı iman edək sözünü gətirir. Və şək yoxdur ki, Bunu Muazi bin Cəbəl öz e, yaxını olan, dostu olan, qardaşı olan Əsfad bin Hilələ deyir ki, İbn Həcər Rəhmələ bunu qeyd edir ki, bunu Əsfad bin Hilələ deyir və burada da məqsəd onların imanın təzələnməsidir. Yəni, yoxsa ki, Muazi bin Cəbələ müəmin idi. Yəni, o, mürtəd, kafir deyildi ki, desin, gəl, oturab, biraz iman edək. Yox, sahabələrin, tabillərin, sənəflərin bu deməsi, o, imanın təzələnməsi deməkdir. Yəni, imanı, e, yenidən imana gəlmək deməkdir. A, dünki onlarda imanın əsli var, sadəcə bunlar e, o cür eləməklə imanlarını təzəlilir. Hansı ki, bu rivayətin e, başqa rivayətində də gəlib ki, o, Muazi bin Cəbəl həmən ona təklif eləyəndən sonra onlar oturdular və Allah spontan zikir elədilər, təkbir, təhmid elədilər və nəyə görə imanlarını təzələsirlərlər? Yəni, e, Muazi bin Cəbəlin bu təklifi e, qardaşınla oturub, Yəni, zikr etməyə darət eləyir. Və bu da birbaşa sufilərin başa düşdüyü mühkimi, yəni, camat halında zikr demək deyil. Sadəcə bir yerdə oturub zikr eləmək demək. Necə ki, məsəl üçün, fəzirdən sonra hamı oturur meçildə, hər üçün, öz üçün oturub zikr eləyir. Ona kimsə deyə bilərmi ki, bu, camat halında olan zikrdir? Xeyr, çünki camat halında olan zikr nədir? Bidət, yəni zikir yəni məclislərdir. Və sonra müəllif e, səhəd, e, Abdullah bin Məhsudun sözünü gətirir ki, Əl-yəqinü iman-kulü, diriyəqin imanın hamısıdır. Və bu dəşək şey odur ki, e, Abdullah bin Məhsud bunu deməklə onu demək istəmir ki, sənin qəribində yəqinliyi varsa əməl etməsən də olar, xeyr. Abdullah bin Məhsud bunu demək istəyir ki, yəni insanın qəribində olan yəqinlik, Tam yəqinlik özü ilə, yəni iman özüdür. Yoxsa ki, murciələn dediyi kimi, başqa filqələn dediyi kimi təhsə qəlbindən keçilməyə yetmir. Yəni, qəlbində insan əməldə yəqin olması bu özü imandır. Hansı ki, e, bir məhsud başqa yerdə qeyd edir ki, dua edir ki, Allahumma zidnə imənən və yəqinən və fiqqəndir. Allahumma bizim e, imanımızı, yəqinimizi, bir də fiqqimizi yəni artırır. Bu da onu göstərir ki, e, Abdullah bir məsud, ə məs ə, qəlbində olan yəqinliyi, yəni qeyd eləyir. Və sonra isə İbn omar radiyallahu nəs sözün gətirib buyurur ki, "Lə yəbluğu əbdu əbdü həqiqətət-təqwə hətə yəda məhəkkə fi sədrə." deyib İbn Ömar buyurur ki, insan bir qul həqiqi, e, qul həqiqi iman, təqvasına yetişməz. İman təkvasın yetişməz, həqiqi təkvalı olmaz, hətta e, qəlbində olan pislikləri tərk eləsə. Yəni o qəlbində olan, o sinəsində olan, onun e, ürəyinə yatmayan o pislikləri tək eləməsə, o deyə tam həqiqi təqva ehli yan olmaz. Çünki bəzənlarda görürsən ki, bir qardaş nəsə bir əməliyyat eləmək istəyir. Düzdür, bu da tibb əməliyyatdan getmirsə, ticarətçilər bizim dinə bir dizel kələməyə istəyir, maşını alsın, nə və e, ona elə bir cürbəcə variantlar təklif eləyir və qəlbində də birilişi bu səfdir. Sadəcə axtarır. Birinə bu cür soğuşu gördürür, yox, bu cürnə də alınmadı, cavab əmələ gəlmir. Başqasına bir başqa cür soruşur, başqana hətta özünün e, istədiyi cavabı alana kimi. Ancaq özünün istədiyi cavabı almağına baxmayaraq, o yenə qəlbində nə ki, mən elə deyim, səhvdir. Deyir, ürəyəmə yatmışdır, bilirdim, səhvdir. Bu, qardaşdan sorsam, qardaş deyir ki, bəs, olar da. Yəni, sorsam sual necə sormuşsan, ailədir, məsələdir. Ki, istədiyi e, cavabı almadan ötürü istədiyin sualın istədiyi yerində nəyə isə dəyişdüyüş eləmək olar. Və baxımdan İbn Ömər e, radiyalan qeyd eləyir ki, insan e, qəlbində olan o e, xoşa gəlməz halı, Tərk eləmədiyəcə, yəni o bilir ki, qəlbində bu əslində münkar işli, pis işli, ancaq baxmayaraq onu hər hansısa bir səbəbdən edir. İstər ə, şübhəli bir məsələdir, istər ə, kim nəsə, nəsə buna bundan qaniyəli olub, amma yenə qəlbində ə, mutmain döyür. Bax, bu cür məsələləri tərk eləməyənə qədər o insan, deyir, həqiqi, yəni təqva əhli, yəni olmaz. Və sonra mücahədin sözünü gətirir ki, şəraləkum, deyir, sizə şəriyy E, tövsiyə etdi. Yəni, sizə şəriyyət bildirdi. E, yəni, bu ayağın təfsilində mücahid bildirdi ki, Əqseynəkə ya Muhammedu və iyəhu dinən vahidən deyil, e, Yəni, bu ayağın təfsilində mücahid deyir ki, e, yəni Allah sumallara deyir ki, ey mühəmməd sənə və səndən öndəkilərə bir din, yəni bildi bir din sizə məqbul gördük. Yəni, bildi, bir din sünsün etdik. Və bu bir din də şəkildir ki, tövfid dinidir. Çünki e, şəriyyətin, dinin usulları var, fruqları var. Usul ehtiqat məsələdir ki, yəni tovvid məsələsidir ki, bu baxımdan bütün peyğəmbərlərin ehtiqadı, dini eyni olub. Yəni, hamısında e, təkallahlıq olub, tovvid əqidəsi olub. Ancaq onun e, şəri məsələlər ki, fikki məsələlər baxımdan namazın belə qılması, 5 şüqət qılması, 3 şüqət qılması, oruz belə olur, həc belə olur, zəkət belə olur və s. Bunlar... E, E, furu e, şəriyyət məsələlərdir ki, əqiqədə deyil, şəriyyət məsələlərdir ki, bu baxımdan bu e, dinlərdə, yəni Yahudilikdə, Xristiyanlıq, İslamdə bunların fərqi var idi. Məsəl üçün, əgər bizim e, İslam şəriyyətində tövbə etmək e, şərtlərlənsə, yəni xalis qəblənin peşmansı olsun, ondan yüzdən öndərsin, ona yaxınlaşmasın və e, haqq sahibin haqqını özünə qayıtarsındırsa, Bizdən ıı, fərqli olaraq Yahudilər nə isə tövbə nədir? Özünü öldürmək. Nə isə Allah kimi Baxın, eyni şəriyyət, eyni dindir, hamı tovfid indir, amma şəriyyət yəni ayrı ayrıdır. Və eyni zamanda ola bilərdir onların şəriətində hər hansısa bir qıda halalı olsun, bizim şəriyyətdə haramdır. Və yaxud da bizdə haram olub, onlarda halam olub, yəni onlarda halal olub. Və bu e, şəriyyət hökumləri müxtəlif ola bilər. Amma din baxımından, tovfid olan əqda baxımından isə Peyğəməsəm dediyi kimi, e, Peyğəmələr hamısı e, ataları bir, anaları ayrı olan övladlar yəni kimid Va sonra isə e, İbn Abbas Şirəten və minhəcən ayəsini belə təfsir edir ki, səbilən və sünnəten. Yəni Allah Subhanahu təala bildirir ki, biz hər bir peyğəmbərin özünün yolunu, mənhecini yəni bildirdik. Yəni burada da o gedir ki, e, yəni insanın yolu və onun sünnəsini yəni getdiyi yeni yol Və sonra müəllif e, bu e, bölməni, yəni imanın qalxıb e, azalması məsələsini bitirdən sonra müəllif yeni bir e, yəni bölməyə qədəm qoyur və bu bölmənin də adı Dua'kum imanukum liqavli ta'alə qul mə yəbəbikum rabbi ləulə dua'kum Yəni müəllif burada qeyd edir ki, bab, dilsin, duanız e, imanınızdır. Hanısı Allah usmanıq quranda deyir ki, Allah subhanahu va taala sizi nə edə edərdi ki, əgər sizin, yəni dualarınız yox yəni olmasaydı. Çünki həqiqətən bu e, babın, bu bölmənin bu cür adla olması bəzi e, şərhçilər, xüsusən də İmam Novəvin rahməllahın yəni qeydinə görə bu dil xata, yəni qeyd olunub burada. Sürədir bunu e, hamı bilir ki, İmam Buxari kitabı bir nüxsə yazıb. Amma İmam Buharidan sonra bunu nüsxələri, yəni indiki deyəsək surət çıxaranlar, əl yazanlar olub ki, ondan surət asarlar. Dil onların, yəni xatalardır. Çünki bu adı bura qoymağın dil heçsə də yeri yoxdur. Amma İbn Cərahə mahalla Firabrinin, yəni hansı ki İbn, e, İmam Buharinin kitabının nüsxəsini nəql adamın sözlərinə gətirir ki, o bu ayanın e, yəni, bu başlanğıcı bu babda olub. Yəni, ona görə e, demək olmaz ki, bu, bunun xata yeridir. Xeyr, bu, elə bu yerində də olub. Sadəcə, e, bəzi e, şəhərdçilər e, İmam Buxarı rəhmallarının fiqhini anlaya bilmirlər. Yəni, İmam Buxarının, biz dəfələrlə qeyd edirik ki, ayrıca bir fik kitabı olmayıb. Heç kimi ehtiqat ediləməz, İmam Buxarının fiqh kitabı var. İmam Buxarının fiqhi, əqdəsi... Bütün məsələsi hamısı yəni, bu kitabdır. Və eyni baxımdan İmam Buhari o babları qoymağı, adların qoymağı, hədisləri bir neçə yerdə müəyyən bir qısımlə gətirməyi bu İmam Buhari Rahmaların özünün yəni, fikrinə dələt edir. Və baxımdan bəziləri o adı bu bölməyə uyğunlaşdıra bilmədiyinən və ya da ki e, o baba aid burada heç bir əməl tapmadığından qeyd edirlər ki, yəni bu, ola bilər ki, nüsusaxlardan yəni xatı olsun. Amma İbn Həcər Rəhmallah şəkildir ki, İmam Buxarin kitabını e, həm şəhərdçə olub, ilmi ilə yaxın şərh edib və eyni zamanda e, mükəmməl taniyan nümayəndə olub. Şimdi İbn Həcər Rəhmallah İmam Buxarin kitabını yəni tam formada, mükəmməl bir formada taniyan bir şəhərdçə olub və şəkildir ki, bu da İmam İbn Həcərin Böyük naliyyətlərindəndir ki, məhz İmam Buxarinin yəni şəhərdçisi yan yəni olub. O qeyd edir ki, burada İmam Buxar rəhmə Allah e, altda qeyd etdiyi kimidir deyir və dua fəlluğa imən. Deyir, dua lügətdənədir, yəni deyir, imandır. Yəni deyir, bu bölməni burada gətirmədə məqsədi bir növ yəni, ibadətləri qeyd edir. Yəni Allah subhəndələ deyir ki, əgər sizin, e, sizin dualarınız olmasaydı, Allah subhəndələ sizə heç Saymazdır, nedə ki, Allah müşkiləri saymadı bir kimi. Yəni, burada da dua hamı bilir ki, nədir? İbadətdir. Baxımdan da biz o babın altına baxsa görərik ki, məhz İmam Buxarı orada İslamın beşərişanını gətirib. Yəni, bu da o bir daha sübüt eləyir ki, İmam Buxarı rəhmələ o babı qeyd etməklə bildirmək istəyir ki, insan nədən yapışmalı? Əməllərindən.